Ти справді збираєшся висадити Москву в повітря? Так і збираюся. Маєш ту бомбу. Маю, маю. І що це тобі дасть? Сотні тисяч убитих. Цивільне населення. Невинне цивільне населення. Що це тобі дасть? Ти думаєш, я це роблю задля особистої вигоди? А хіба ні? Ти хочеш Польщі. За твоє бажання вони мусять померти. Можливо, з твоєї точки зору це і справді так. В основі вашого мислення лежить егоїзм. Це вісь вашої системи координат. Не милий дурниць, це з будь-якої точки зору однаково. Ти задумав вибороти незалежну країну, і тобі байдуже, якими методами цього досягнеш. По-перше, якщо ти ще цього не зауважив, то інформую тебе, що я не сам і що це має послужити аргументом, те, що таких божевільних багато? Демократія, мій дорогий, твій Бог. Вокс популі, вокс деї. Забув? Отож, право на самовизначення не тренди. А по-друге, хайно ну лиш тобі покажуть вуйка Сема, хайно ну лиш заграють зоряний прапор, і вже сльози на очах. Може ні? А що б там у тебе було, якби спершу ваші ксавраси не позбулися бритів і не вирізали індіанців, жінок і дітей, цивільних осіб, невинних мирних мешканців, червоношкірих дикунів, то була б там у тебе британська колонія. Ось що. То як? Зречешся своєї країни в ім'я пам'яті про цю кров? І якщо так, яку іншу обереш? Покажи мені хоч одну, під час народження якої, або вже за її життя, за його збереження, не пролилися гектолітри невинної крові. Ну, дуже цікаво. Зрозумійте, Ієне, жодна держава, держава, кажу, не виникла за законом, оскільки закон існує тільки й суто як еманація політичних доктрин, визнаних і гарантованих державою. Тоді як до її народження у правовій сфері не просто порожнеча, а й самої такої сфери взагалі нема. І так само не було часу до початку відліку часу. І не було ніякого де до вибуху Всесвіту з однієї точки. Дискусії на такі теми просто безглузді. Щоб сперечатися про закон, він повинен спочатку існувати. Отож, слід його створити. І тому мусить існувати держава. Або якась паралельна інституція, котра так добре виконує свою роль, що на практиці дорівнює їй. Питання законності чи беззаконня, що веде до створення держави, для неї, як такої, немає жодного, підкреслюю, жодного значення. З точки зору логіки, це повна нісенітниця. Ну, хіба що ти хочеш послатися на закон, так би мовити зовнішній, супроти нашої держави. Тобто, Закони країн, організм яких є поживою для щойно зароджуваного організму. Ба, можеш бути певен, що і наша держава, щойно вона буде створена, захистить себе всіма можливими способами від спроб її знищити і покарає смертю за будь-які дії, спрямовані бодай на зменшення її володінь. Це природно. Інакше вона просто не виживе. Ніщо не злагіднює жорстокості цих змагань, бо не існує жодного декалогу, що стосується міждержавних відносин. А навіть якби й існував, годі навіть уявити яку-небудь незалежну, наднаціональну, достатньо сильну інституцію, яка стежила б за його дотриманням. Але навіщо я тобі це кажу? Ти ж це знаєш. Лишень боїшся відверто визнати. І не обов'язково йдеться про лицемірство. Ти не мусиш цього усвідомлювати. Так тебе виховано. Ти родом із країни, яка вже давненько перестала належати новобагатькам. Як молоде покоління аристократії, вона поволі забуває про своє коріння парвеню і починає дедалі більше уваги приділяти захисту свого статус-кво, відрубуючи руки новим новоришам, які тягнуться угору. Звичайно, що закон. Закон, закон, закон понад усе. Закон для кожного американця та росіянина – бути громадянином імперії. І тут якийсь злочинець насмілюється позбавляти їх отого от привілею – це демагогія. Це, може, цинізм, але точно не демагогія. Що я неправду кажу? Де я перекрутив правду, га? Ти справді хочеш заснувати для своїх онуків Польщу, змуровану зі стосів черепів? е шукаєш лайна в паскуді. Чхати буде моїм онукам, що там діялося 20-30 років тому. Вони не захочуть ні вивчати цього, ні побиватися не будуть заневинно убитими, чи то з нашого, чи не нашого боку. Зате мені не байдуже, щоб вони могли рости і жити у власній країні розмовляти щодня мовою своїх батьків і навчати цієї мови своїх дітей, і переказувати їм свою віру, мати власний прапор, власний гімн, і пишатися тим, ким вони є, не кимось іншим, а поляками, і тим, що вони насправді поляки, бо є на мапі країна під назвою Польща, і ніхуя мене не зачіпає, скільки смертей потрібно, щоб це сталося. І нікого це не турбуватиме в майбутньому, бо це вони будуть переможцями. Вони – ті наші ще не зачаті діти. Так само, як переможцями 20-го року є сучасні росіяни, ото й серйозний і крепкін, і мільйон москвичів, які можуть показати на глобусі свою країну, найбільшу державу планети, і тішитися насолоджуватися могутністю своєї нації. І ніхто з них ні на секунду не подумає про нації, знищені, придушені, перебиті ради того, щоб глобус набув саме такого вигляду. Про ті мільйони не росіян. І якщо й згадає хтось про Сибір, якщо згадає хтось про заполярні табори, то лише тому, що туди потрапив його дядько чи дідусь, його земляк, росіянин, не поляк чи єврей. І тепер ти вже знаєш, чому правильно і мудро розстрілювати безборонних біженців, матерів із дітьми, дітей із каліками. І знаєш, чому Москва злетить у повітря. Повторюю, це демагогія, Саврасе. Не існує ніякого причинно-наслідкового зв'язку між підривом на Красній площі атомної бомби та виникненням вільної Польщі. А тобі звідки знати? Ти тільки нових ворогів собі набудеш. Розпалиш до себе загальну ненависть чи щонайменше огиду. Врешті остаточно зіпсуєш свій імідж і втратиш симпатії телеглядачів. Ти так думаєш? Але ж, мабуть, саме ти мусиш знатися на телебаченні. Не отримав повідомлення з Нью-Йорка. Я влаштовував чергування, і завжди один із моїх людей слухає новинні сервіси. Твої начальники провели після трансляції отого спектаклю з серйозним... Опитування громадської думки. Отож, де це в мене? Ось, зацікавлення питанням війни за незалежність Польщі. Збільшення на 27% пунктів. Підтримка. Збільшення на 12%. Зацікавлення постаттю полковника Вижрена. Збільшення на 33% до 81,8%. Симпатія до постаті полковника Вижрена. Зменшення на 6%. І тепер скажи, чи це не окупилося? Соціологія – неточна наука. Ти гадаєш, що коли скоїш набагато більші звірства, відсотки підстрибнуть пропорційно. Дуже помиляєшся. Реакція громадськості непередбачувана. Якщо вона і справді непередбачувана, як ти можеш мати певність, що я на цьому втрачу? Ти плутаєш тимчасові ефекти. З довгостроковими політичними наслідками. Це політики ухвалюють рішення. А хто з них тепер подасть тобі руку? Будь-хто, якщо це йому окупиться. Не прикидайся наївним. Поглянь на фахрада. Він 20 років торгував зброєю, мордував, підкладав вибухівку. Але як тільки сів за стіл переговорів і почав торгуватися, ласкаво погодившись зупинити побоїще, Негайно дістав ейнштейнівську премію миру і став талісманом усіх королів, президентів і прем'єр-міністрів. Вони обіймають його перед камерами, скільки влізе. Незабаром папа прийме його на одієнці. Якби цей Фархад раніше вбив у 10 разів більше людей, то зараз був би у 10 разів більшим героєм. Його ставили б дітям у приклад. А крім того... Неправда також те, що рішення ухвалюють політики. Принаймні, це неправда про ваших політиків. Демократія зовсім не означає урядування найморальніших, наймудріших, найсправедливіших, найчесніших, найкращих у справі управління чи тих, що чинять найбільше добра найбільшій групі людей. Демократія означає правління найкращих умільців проводити телевізійні виборчі кампанії. Все інше похідне. І оті відсотки, оті опитування громадської думки, які ти вдаєш, начебто висміюєш, це вони будуть найважливішими під час ухвалення рішень. Йдеться про те, щоб не дати політикам жодної можливості для маневру. Вони взагалі не повинні думати. Їм мусить вистачити одного погляду на результати опитувань. Я й досі не розумію, як же ж це ти мав би здобути ці результати, влаштувавши атомну катастрофу? Не мусиш. Не твій клопіт. Це єврей, так? Єврей. Я правий? Він тебе зачарував. Що він тобі напророкував? Відчепись уже від єврея. Гаразд. Добре. Як хочеш. То як це буде в тому інтерв'ю? Що виправдовує тероризм? Ще більший тероризм то, може, тоді пояснює, а не виправдовує. Як хочеш. Далі є та згадка про аборти з тероризмом, так само, як і з абортами. Їх завжди усі засуджують, але в окремих випадках допускає майже кожен. Славно, славно. А ще? Що? Може б ти якось пояснив, про що йшлося з отим серйозним? Хм? Вони опублікували той холодний додатковий запис коли ти стріляєш йому в голову. Придалася б якась причина цього вбивства. Я вбив його, бо він уже не міг жити, аби збавити йому страждань. Ну ні, такого ти сказати не можеш. Краще поясни самі тортури. Навіщо вони тобі здалися? Але ж ти надоїдливий. Якщо я скажу, вони втратять будь-яке значення. Але перестань уже. Надягай це устройство. «Незабаром рушаємо».